9. Wer einen Brief aus dem Buch Gottes liest, hat Güte und Güte in den 20 ähnlichen Likes, und ich sage nicht, Schmerz, ist ein Brief, sondern derjenige, der eine Station ist.